Bueno, telefonaren bestaldean diulen daukagu, askapenako kidea, ratzaldean, diulen? Batzaldean, batzaldean. gaurkoan gurekin zaitugu, zeren gaur bertan, e, prentxorreko bat eskin iduzute e, iruñan, brigada que aurtemo brigada eta gainera oraintxe hortan esaten zenean ba bereziak e, izan daitezkela, gaur prentza horreko ere bai zeren askabenak 25 urte iten ditu eta brigada hauek ere bai hogeita urte nola izan da prentza horreko hau bai ez dut ez dut ez dut ez dut ez dut ez baseratu gara barkazki ba, horretan ezta gaurkoa geraldiko barkazki horretan ba irudikatzen baita ere 25 urte hobetan no, ba no, parte hartu duen jende desberdina egontzen eta baita ere ba bueno eh sorreran e, bueno eh brigadak oso esanguratuak izan dira eta eta fiskat egin e, dugun hauznarketa txikia ba nola asi ziren brigadak eta eta gaur egungo eh ba bueno, elgorara errik el ba autengo brigada <hum> eta seguraxi gure entzule askok ezagutuko dituztela ba, baskabenak antolatzen dituen brigada hoiek baina kasu beste batzuk ez eta ez dago oso beran asaltzarenak pizko bat e, zer giren brigada hauek eta leo oso aprobetxatzen dugu ere bai ba gaur goizan induzuten ibilbide hori errepasatzeko pizka gainetikan go, go. Go, go. Go. ba ba optikasiko nagian eta bueno e, aitatziarren bazen eh bueno, eh azkapenaren zurreran eh ba bueno, horko motigua beste beze, ba bueno, Nikaraguan basandismoa edo bertako ba gidautza e, ba, e, aritzen eh hienen, ba, Euskal Heretik elkartasuna badiratzen a zitzen eh horrekin horrekin batera ere eh ba bueno horre e, ba, ezpatuatuaren kontra eta prepatu zuten. Orduan e, Ba bueno, eh ba brigada ezberriaren toro duti den eta eskapena bera ere kontekstua tasortu zen, Eta eta hortik 45 ba, urte pasa dira, tartean da ba, milaka pertsona izan dira, milaka ba, labu itzan dira, Euskal Herritik, ba bueno, munduko hainbat txokotara joan direnak, e, bertako esperientzia hori jaso, eh herbi hoiei babesazkeini eta bertako irakaspenak ekarteko Euskarri bihatzeko, ezta. Eta, bueno, irakurketa laburo hori egin dugu, ba, biskate kontuten hartuz, gaur egun egiten duguna, duela oita ozturte egiten denogaren oso antzikoa dela. Zaman nien, altkein baten, ba, herri zapalduok, elkarri kasteko eta elkarri lagunteko asko daukagunen nien, ba, horrein dikere, ba, asko daukagulako egiteko, eta eta, biskate tiri barretan markazien dutugu ere. Eta, hoxe, hoxe da, ba, brigada ezaugarri nagusietako bat ez azkenean, etorria hemen diken irakazpen batzuk eraman eta batez ere ba bizitatzen diren herrialde eta eta, eta mugimendu sozialo hoietatik gozak e, irakastzea eta euskal euskalerrira ekartzea ez. Ori da. Ori da. Zubishamuntzuela asko daukagu ikasteko, eh, azken batean etxaia ba ulertzen dugu etxei berdinak daukagula denok, ba kapitalismo, imperialismo izan ondetekena, gu bai, ere Euskal Herria zapaltzen gaituztena einean, bai, gainerako herriak ere bai, zapalduak zapaltuak direlako orduan egoera berdinotatik nez ta kultura edo edo estelako bauno izan eta mintzatzu besterenak izan ba, batzen gaituena ba bizkortobi da za oinarri hori da eta oinarri horretan ba, un, aurre nola egiteko e, ese mekanismo e, erdi eragile zumate dauden implikatutak nola egiten lan e, ze kontra esan dituzten kontra esanetatik eraplikatzen delako eta eta hori da hori da panorama ez da batek aituen horratik abiatu eta zer elkarri zerri aportatzeko eta zer ikasteko daukagun ba bueno aztertzera ez da. Eta horbizkozentratu zaurengo brigada horietan, e, zein herrialdetara joango dira ba horrengo brigadaitza horietan. Beno ba ekialde hurbil handokogun eh, pa, parezinara eh, joango dira brigadaitza batetik ba bueno horregun ba, ba Palestina dakuela benetako garrantzi bat mundu mailako garrantzi ba duela eta Palestina askatzen ari denean, e, gainerako erdiok ere bat murri batean askatzen ari garelako, ez da? Horr e, e, bertan egotea oso garantizko eitu zaigu, ta e, mundu arabiaren deltzan eh bueno, Safrako lurralde, e, e, ba, e, e, lurralde okupatuetan ere izango ara eh normalean Euskal Herrien Safraraz egiten denean, askotan errefusatu gune ez hitz egiten da, ba, baina errefusatu gune 20+ gainera lurralde okupatuetan, antolaturi dagoen herri bada goz, arra herria borrokan ari dena, 2000 eta bostean indizada maketsu bat imantzuten azira, eta horri ere jarraiten amango benioke, eta horko borroka eta horko dudintasun horri ere, bueno, neko e enuke bertatzi bertara jaso, eta. Horri gizango dira, biz brigada antolatu ditugunak, eta ondoren e beste gainerako brigadak, Latinoamerika edo abiaialara izan hori da. Eta horre, Argentina, Uruguay, e Bolivia, eta Venezuela, izango dira, brigadistak. Eta gure entzuletako bat interesatua baldin badago brigada hoietako parte izateko ze zer nolako profesua edo zer eime arduen azken finean? Bai, ba, e, gaur bertan zaudu epea, epea, eta izen emateko eta eta triberen bat arte izango du na, brigadan juan nahi duen edo nok, izen eta izen emateko, baina bueno, jatzi bat du e, brigadak amindua askapena.org helbidera, E, bertan ebuno harikoarak aremaetan eta bestetik e, informazio gehiago nahiko balu, balu edo sakonduneko balu banorazkoen inguruan edo edo landuko diren gaien inguruan ba askapenako webordian e, askapena.org-en protokolo e, zakin e, informazio gehiago Afin, jaren, arte, a pillaren bat parte zengu duetea ondoren ba ondere, ma, bono, informazio saioak izaten dira eta ja udara begira ba, brigadak eh ba, bertan ja parte tudo lupes Eta gero huda pasat eta brigada hoietatik e, bueltan, ba, lehen haipatzen genuen, e, irakaspen horiek e, saiatzen zarete Euskal Herriera, Euskal Herri datzen, ez? Hori da, eta mig horretan, e, saiatu garrena hau da, e, zionbait lanketak konkretu, edo esperientzeka konkretu bere izan, ez da? Ba, Euskal Herrian, momentu honetan, ditzidugun testinduru politiko eta testinduru sosioekonomiko honetan, baze den e, baita ere, ekaren megenukena Euskal Herri bat, ez da? haboruetan adibidez Argentina edo Venezuela izango diren bideistak da izango dute aukera bester beste ba lantegi aukerjustematuak, haudala langile edura jizonaletako lantegiak edo lantegi okupatuak eta baita lantegi sozialistak kasu Venezuela kasuan, efar aukera ez dugun krisi eh ba, e, honetan, hori eh ekonomikoeta ba, kapitalismoetan benetako alternatiba baudela ikustarazteko eta esprintza horietaz eh jabetzeko eta izango da mundo bat eske bat izango da demokrazia parte hartzailerena Eta kasu horretan, Benetzuelan e, eta Bolibian ezango irabria ba, gora eta da, uzetatik antolatzen, ba, nola ereki eiteken e, bestelako arrialde bat. Eta, bai ezkuntza bai osasun gintza edo bai kultur e, inguruko ba, beharrak nola asetzen diren, baina ez, e, goitik bera etorri ba, eta bai zik eta uzetatik gabiatuta eta, eta batzaretatik eta bestelako antolatik eta edu batetik. Eniru garen lan hindo konkretua, unemori histerikoaren baina da. Ibit ezaigu e, eskarela etxer morain arte izan direnen eta borrokatu dutenen memoria hori jaso gabe. Eta kasu horretan, ba, bueno, Argentinan eta Uruguain bera izan gute ba, bereziki lanketa doiek egiteko aukera. E, ez memoria hartuta e, lehen aldiko kontua dut zala, baizik eta testigo hartu ezagun eta lehen egin dako borrokoi jarreten amatizai dugu. Beraz, e, maila horretan zegoen egun betzera, ba, brigadiztake ipulten direnean, ba, izan gute zer eskaini euskal herriarik, berri gozatorean itzei, ba e, ere aurrera eginez esagun dugu askarren sozial eta nazionalen, ba horiek ba, bueno, eh ekarpen interesgarri bi urri daitezen. Oso million emazaketarbait fantasiagon komentatzeko. Es ba gende animatzea, ba beretan sprintia ba astebizina delako eh erauntako biga baten e, zinematea, ba azgenean e, eh, nezketa korregu interneten bidez edo bestelako biden-bidez, ba, jakin dezagun beste leputan zer datzen den askotan e, azten dugu berraki bertara ezagututakoak, ba, ze balio daukan eta, ba, beraiekin beste jende batekin, beste komunikate batzurekin aremanetan bizitzak, ba, ze irakastemekarri hitzai bizi eta ordu maila horretan, eh, bueno, e, ba, bueno, dagoen jendari, ba, benetan esperientzia ze dela eta animatzea, ba, brigada horitan parte hartzeko, eta zuri ba eskerrak. Ba eskerrak ere bai, eta bueno, e, izango zaitugu edo zaituzte guaskapenako kideak e, segur ere berriz ere saionetan. ni ezker. Ba, min ezker tuai, unik eh.